Mungu ni kuwa hujiambo mpenzi usikizaji wa liru isangali lupo pote pari, ulipo karibu kufuata tarifa hii ya bari kwa ruha kiswahiri tui anze na mkutasari waka. Waumini wote wa dini ya kisiramo wa adimisha siku kuu ya EDF3. Nyaka kumi gera na faini ya elfu mia tatu ndiyo adhabu, magiagi wa mahakama kuu ya kirundo ambayo waliweka kwa ingavire juzerini. Urundi inapas inapaswa kutumia uzoefu wa inchi nyingine zilizoendelea ili kupiga hatua kimaendeleo Kuna haya bila shaka na mengine mitambii naongozwa na Elike Uima na msomaji wako ni mimi Crovis Nyonkuru unge na mihadi tamati karibu Ledjo isanganiru ni kiboko yao Naam habari kamili Siku kuwa ya wasiramu, edhi, fritri ya maka huu inagiri wakati warundi. Wakiishi kwa taabu kufatia mfumo kwa beji kwa vya kura. Hawa ya nesemwa iguma hii na naibu. Mwakirishi wakishiria wajumia wasiramu nchuni burundi kumibu. Kipindi wasiramu hote duniani walikuwa wakimaliza mwezi mutukufu wala madhani. Othman, Protenda, Gijima anawati. Ana Anataka wa Islam wa Burundi kuenderea kuonyesha tabia nzuri katika jamii kama ilijukua katika mwezi huu wa lamadhani wanawumaliza. Tumusikizi leo tare ya shina moja mwezo wa inne e, alfumbiri, shina tatu na mbatana na tare moja mwezo wa shawari katika kalenda ya kislamu. Leo nisiku yaidi katika dunia nzima wa islamu wote wanashiriki siku kuu na hapa burundi haswa kama viongozi wa komibu tunatakia burundi wote kwa islamu unasio wa islamu kushiriki katika hii shirehe leo kila mtu afurahi mwenye mipata chochote hajifunze e, kuchangia na wenzake muisilamu si umisilamu ili oneshe mapendo katika wa islamu na wasi wa islamu nisi kukua ambayo inapika kukwepu mfumuku bei wa bidatu kwa uti kususa za chakula chakura chenjini kwa jamiya kisilamu hari hiyo munaichukulia kubipi ii kupanda kwa bei ya chakula ni kitu kawaida kwa sababu sio katika nchi ya burundi tu atoe kuangalia katika nchi jirani pia hiyo hali inapatikana. Ni muhimu sio kupanda nini bei vita lakini ni kuamua kwanza sasa ili yamazingira tuepushe nayo tu sad tufanye nini. Ni kujiunga, kutia nguvu pamoja, kushirikiane, tufanye kazi kwa bidia afa. Hiyo hali itaifa mu salama inashinda. Na pia hali ya usalama ambayo isio kwa ya kufikisha chini demokrasia ya Kongo. Je, niwito gani nawezu katulea jamii wa islamu na wa lundi kwa ujumura kufusu ni yani, usalama ndiyo inaonekana kwa mba katika e, nchi jirani kongo pako kungufu wa usalama lakini hapa burundi naona tunasimama vizuri kwa sababu Muna kumbuka tumetumata majeshi ni kulegibesha nini usalama huko. Na maisha kwamba kila mtu hapa Burundi anajitahidi anapasha kujitahidi kunga mukono serikali ili eh, amani idumu. Kwa sababu amani sio ya islamtu, mtu ote muislamu siyo muislamu anapasha u, u, uleta mchango wake ili inchi idumu, yani usalamu katika inchi ya Burundi upande wa umini wa dini ya kisiramo wanaeleza kuwa mwezi mtukufu wa ramadhani kikuwa kipindi cha kujitafu mini na kuongea na, na mungu tuwasikirizi leo ni furaha no, ni furaha no, katika no, familia no. ni furaha vile vile lakini ni kumshukuru mwenye mungu no, no. kwa mema mbayo ametupa katika mwezi uu wa ramadhani kwa no, no. kufunga hatujui kama mwaka ujia tutakuwa nafursa kama hii tunamshukuru mungu lakini vile vile tunafurahia katika familia zetu na no, kit Zama laidi ya mwaka huu kingaisha ki na mnyaka mingine Unaiona, una, unaitafu mini kivipi laidi ya mwaka huu Mini kibinafsi naona ni laidi ambayo mekuja burun hata na nchi iki kukiwa na mdororo wa bei bay. kuna bei za bidhaa zimepanda kuna gharama za maisha zimekuwa kubwa sana kuna kuna eh, lakini hata, hapa kwetu kuna amani licha ya bei za bidhaa kwa simama lakini tumeweza kukunga kwa amani na usalama na ni wito kwani unaweza katolea serikali ili mfumuko wa bei uweze kufika tamati kwanza tunashukuru kwa vile tumeona wamepunguza baadhi ya na grupo kwenye eh, nafaka za vyakula lakini na. tunaomba vile vile juhudi ziendelee juhudi za kuangalia kipi kifanyike ili eh, bei za vyakula pande moja au pande mngine ili pengine uzalishaji wa vyakula mipango mizuri ya kilimo iweze kuwepo vitu kama hivyo <laughs> lakini tunafahamu kwamba na kila mtu ameguswa na wanaangalia cha kufanya ili E, pengine maisha hawe ya kawaida kama tunavyo zoe mm -hmm. Tuliko bujo kuwa tumezoe hapa isi chukwetu Waisilamu wengine unawezi kwa toria wito kani? Lichi ya beza wakula kupanda Mimina wambia kama destulietu Tuendele kuchangia na wale asio kwa waisilamu mm -hmm. Ni dini na tufundisha hivu wale wa masikini tuwa kumbuke kupitia za katul fitri ambazo wengi wa metowa. lakini vile vile na chakula cha mchana kunwa kutembea kufrai tuwa kumbuke wale wengine ambao hatuchangii imani kwa sababu sisi wote ni bin adam licha ya kuwa tuho katika imani tofauti tofauti lakini sio uhasama ni kuishi kwa amani kuchangia ewa na tunashukuru kwanza mungu na cha muimu hapa tunatakia kwanza waislamu wote wako Burundi edimbaraka eh wote wafika kabisa hapa mjabeko na kila kitu kabisa kuna wali kuna nyama e, e. na laidi ya mwaka huu kilinganisha na mwaka iliyopita waweka vile muislamu na yote tafumini kivipi bo mimi kama muislamu e, bo tunashukuru Mungu kwanza kwa kuwa nilisitu kufika kwanza siku ya leo na inabidi tushirikie na wengine wa kristu, wa Pakistan wote Wakujwa tushirikei. ambayo ambaya mwakawina fika wakati kuna kupo upanishwaji wa bidato fauti. Che nini muna yoyona hali ya upanishwaji wa bei? Mwina bidi huyu uh, upanishwaji wa bei, Inabidi tumambie raisi. Raisi ya kabisa. Mitu ipashe kutelemuka bei. Awa walikuwa waamini wa, wa dini ya kislamu. Amba walikuwa wakihojiwa na mwenzetu Jamali ya kuman, Na sasa tufungwe ukurasa wakishiria. Kifungo cha miaka kumi gera nafaini fai, na ya elfu miatatu faranga za Burundi ndiyo athabu ambayo magiagi wa mahakama kuya Kirundo waliweka kwa mumiliki wakituo cha afya cha Kirundo anayegyurikana kwa jina la ingavire Juzerini. Huyo alihukumiwa kwa matumizi mabaya ya kato ni kuminambiri za unga wa uji uriyo kwa waliyo na utapia mulo pani biashara aliyezinunua alikatiwa pia kifungo cha miaka miwili na miezi sita gera na fine ya faranga 1750 na gari lake lilikamatwa na kupatikana kwa serikali habari hiyo ya Abraham Safari inasomwa hapa studio ni na Romaudinho Alves Katika kikao cha kesi za dharula kitu fanyika arasili ya rahamsi hii, mahaka makuu ya kirundo, ilimukumu kifungo cha miaka kumi jela na faini ya laki tatu salafu za burundi. Joseline Ingavile, baada kupatika na hatia ya kuuza box kuminambili za uji uliotengwa kwa ajili watoto wenye wenyidharili za utapiamuro kwa upande wake, leonaisezi vila alienuwa unga huo wa uji na kusafirisha kwa gari aina pro box, alikatiba kufunga mnyaka miwili na nosu jela na faini ya laki saba elfu amsini mbali na adhabu hiyo. Gali leo tumewakusafisha bidhaa hizo Rimewekwa mikononi mwa kwa amri ya mahakama. watu huumiwa wote hawakukana madai dhidi yao box hizo 12 zilikamatwa Jumatatu hii Paripo kizuizi cha polisi trafadi vumbi ili kutoshwa mkoani Kirundo kuelekea mikoa mingine Isangani no. Burundi inaapaswa kutumia uso efu wa inchi nyingine zilizoendelea ili kupiga hatua kwa maendeleo. Matamshi ya Kefu Tendikuma na mtaalamu katika sekta ya kiuchumi amesema hayo wakati amehudhuria jukwaa la kitaifa la maendeleo toleo la piri lilofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Kigowe alhamisi hii. Fuftendikuma anaitolea wito mamlaka ya Burundi kutumia mfano wa Singapore Hili inchi ya burundi ipigia hatua kima endereyo. Hata hivyo mkurugenzi huyo wa shirika rinaru tetea warundi kubadili muenendo paseme. Anatagia ukosefu wa mshikamano wa kitaifa hili kufikia maenderevu. Wakati wa toto wanapo anza kucheza mpira wa migu wa kingari wa Hari hiyo inawapelekea kukua wakiwa na maarifa katika michezo. Hao yanasemwa na Murundi anayeishi Kanada wakati alikuwa akitoa vifaa vya soka, alihamishi hii vinavyo unwa na viatu sare za wachezaji wa, wa soka kwa vijana wachezaji wa, wa zoni Rubirizi. Tarafani Mtimbuzi Bigiro Mwami Bire Marcele kiongozi wa shirikisho la soka anaeleza ana kupokea vema msaada huo Akifamisha kuwa Utawasaidia kuendeleza soka soka ya watoto katika zone Rubirizi tumesikilize akihojiwa na mwenzetu Jamal Viviange ndakumana E, Situ na uchukudia kwa ni kitu inatonesha kwa mba hile utangaza kwenu hile kabumbu hiki na chezeka na ukulubirizi inatonesha kwa mba inafika mbahe sana e, Ii naweza nikakumbusha kwa mba, ni zawadi ya mara marapiri tunapokea pitia kwa uyu huyu mtu e, ni mtu mwenye ya natonesha roo ningine ambayo si kila mtu anayo e, Tumepokea sawa na tumeshkuru sana tunamushkuru na tunamombia kwa mungu mungu mbukatiei ya mingi zaidi. Na vifaa hivi vya sportivitav huwezesha wa vipi kuendeleza soka kwa watoto wao. Eh hii vitatufikisha mbali na vitatusaidia juu unaona tulikuwa wakati mgumu sana, wakati wa wavua, watoto walikuwa kicheza mtira, wanatereza, wengine wanapata mshevie, majeno hake ni hivi naona e, mpiru tachezeka vizuri. Ni wito gani unaweza kutoa wa Rundi ambao wao yuko ugenini ili na wao waweze kutoa mchango wao kwa kuendeleza soka nchini Burundi. Mimi tuko ambao naweza Nika wambia ni puja kusaidia watoto juu footballi kwa mwa watoto. Kama unaona indambi kinapata wachezaji ni juu kuna wengi wenye wali anzia ukuchini. Kumbe sasa ilifuwa watoto wapate usaidizi wa wakubo walio tanguli yao. Wa Walifanikiwa kupata maali wakuja kusaidia watoto njo watakuya kusaidia kwa ekipe ya indamba eh, Mademi Irvansankei. Na kwa upande wa shirikisho wa soka nchini Burundi, wao naweza kwa tolea uto gani hili waweza kutuwa misada yao kwa kuendeleza soka kwa vijana. Ni kweli na uh, wito naweza nikambia kwa sabu sisi wa presidenti wa maakademie kuna virtually sisi tiza tu, tufanze. Tumekujo kundua kwa mba mpira ni huku chini unanzia. Yani kumbe eh, sasa ni awa kubwa watusaidie hili eh, tupate maikipu Kama za kusaidiza watoto hili na wawabipende, wawone kwamba kuna watu wanawasaidia. Hawa, e, watoto wakicheza, wanaona hawa hakuna msaada, wanaona, wanacheza tuju ya kucheza. Lakini wakiona mtu mwenye na kuja kwasaidia, inawapa nguvu. Kama na hapa najua watoto atatumika kwa bidi, wanasema mwakakeshe ifo tupate zaidi ya tunzo hili tumepata. Njyo kitu naeza ni Huyo alikuwa digimuamibiri mangasele kiongozi wa shirikishu wa soka katika zone ya rubirizi ambaye alikuwa kihojiwa Najama Riviane Ngendakumana Na hadi hapa mpenzi misikizagi ndipo tunamalizia tarifa tulio kuandaria. Ashukra nizangu za adati sikifikia wewe. Uriyo itega sikifu. Mshukuru pia. Irike wima na alia uniozisha yu sautangu. Kifikia paripote ulipo. Kinarangu ni kurovisi nyonghorusi na raziadani. Kutakie kia lafanaka kwa hili.